Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Проблема виявилася складнішою, ніж ми уявляли, сказав Аллен Рей -Діасу. Вони стояли біля чорного обеліська з вулканічною породою, спорудженого на місці першого в історії людства вибуху ядерної бомби. Тобто вона дуже відрізняється забудовою? стрипенувся Рей Діас. Взагалі не схожа на всі наявні ядерні бомби. Математична модель може виявитися у сотні разів складнішою за попередні. Це гігантський проєкт. Що вам від мене потрібно? Козмо у вашій команді, чи не так? Переведіть його до моєї лабораторії. Вілям Козмо? Так він. Але ж він астрофізик. Фахівець з будови зір. Що він має робити для вас? Те, що я намагаюся вам зараз пояснити. У вашій уяві ядерна бомба після запуску реакції вибухає. Але насправді процеси, що відбуваються... В цей час більше схожі на горіння. І що потужніша бомба, то довше вона горітиме. Наприклад, 20-мегатонна формує вогняну кулю, що горить понад 20 секунд. Надпотужна 200-мегатонна бомба, яку ми проєктуємо, під час вибуху утворить вогняну кулю, що горітиме кілька хвилин. Поміркуйте, на що це буде схоже? На маленьке сонце. Саме так. Процеси, що починаються під час вибуху і ті, що відбуваються в надрах зорі, Дуже схожі. Можна сказати, що вибух це її пришвидшена еволюція, стиснута у надкороткий проміжок часу. Тож математична модель, якої потребуємо, ніщо інше, як математична модель зорі, навколо них стелилися білі пуски пустелі. За мить до світанку в гості темряві ще неможливо було розглядіти деталі краєвиду. Обох чоловіки, дивлячись у далечінь, пригадували перші рівні трьох тіл. Я дуже схвильований, пане Рею і прошу вибачення за відсутність ентузіазму на початку нашого знайомства. Тепер я розумію, що цей проєкт значно важливіший за звичайне створення надпотужної ядерної зброї, адже насправді ми створюємо штучну зорю. Який стосунок це має до оборони Землі? Із сумнівом похитав головою Рей -Діас. Не треба постійно обмежувати свої дії лише користю для оборони Землі. Я та мої колеги в лабораторії все таки вчені. І не кожне відкриття мусить обов'язково мати практичну користь. Якщо закласти в нову математичну модель відповідні параметри, матимемо розрахунки, якими можна скористатися і стосовно Сонця. Подумайте про це. Завжди корисно мати в комп'ютері точну модель Сонця. Це найближче до Землі зоря, а нам до кінця невідома її структура. Ми не цілком користуємося всіма можливостями. Така модель допоможе зробити чимало відкриттів. Те, як досі люди користувалися Сонцем, Поскладнуло нинішню ситуацію, і саме тому ми саме стоїмо зараз тут, – відповів Рейдіас. Але нові відкриття можуть повернути статус-кво, тож сьогодні я запросив вас сюди для спостереження за сходом сонця. Цієї миті сонце виглюкнуло з-за обрію, і довколишня пустеля почала проявлятися, ніби фотографія в розчині. Рейдіас побачив, що місце, де колись вирувало пекельне полум'я, тепер укрите ріденькою парустю. Я смерть. Великий руйнівник світів, що несе загибель усьому живому. Продекламував Аллен. Що? Рейдіас ровичко повернув голову, ніби почув звук пострілу. Це фраза Опенгеймера, який став свідком першого ядерного вибуху. Здається, він цитував індійський епос Бгагавадгіта. Сонячний диск на сході швидко виростав, розкидаючи світом проміння, мов золоте павутиння. На таке саме сонце Євензе одного ранку націлила випромінювач антени Червоного берега. А ще раніше промені цього самого Сонця осявали пил, здійнятий першим в історії ядерним вибухом. Мільйон років тому це саме Сонце бачили астралопітеки. Динозаври проводили його своїми безтямними поглядами сотні мільйонів років до того. А ще раніше промені цього світила прорізали товщинь Первісного світового океану, відшукали в його глибині перші клітини примітивних форм життя. А тоді чоловік на ім'я Бейнбридж додав до фрази Опенгеймера дещо зовсім не поетичне Тепер ми всі тут сучі діти. Про що ви говорите? запитав Райдіс, спостерігаючи за тим, як підіймається сонце швидко дихаючи. Я дякую вам, містере Рейдієсе, бо відсьогодні ми більше не сучі діти. Сонце урочисто здіймалося над безлюдною місцевістю, мов би декларуючи світові, усе переді мною швидко пройнемо в тінь. Що за ми, містере Рейдіасе? Але він побачив, як чоловік з полотнів упав навколішки, перся однією рукою в землю, спробував виблювати, але нічого не вийшло. Він миттєво вкрився холодним потом і здавався таким кволем, що не міг навіть забрати руку з колючого чагарнику, за який мимоволі схопився. Ідіть, біжіть до машини. насило вимовив Райдіас і відвернувся від сходу, вільною рукою намагаючись затулитися від сонця спробував підвестися, але марно. Ален кинувся допомагати, однак не зміг навіть зрушити з місця огрядне тіло. "Підженіть машину", прохрипів Рейдіас, прикриваючи очі рукою. Коли Ален повернувся вже з транспортом, Рейдіас лежав горілиць. Ален ледве зміг затягнути його на заднє сидіння. "Санте захисні окуляри, дайте мені їх негайно", прошепотів Рейдіас, напівлежачи в машині. Його руки на шукали порятунку в повітрі. Ален схопив окуляри з панелі приладів і простягнув йому. Надягнувши їх, Рей Діас почав дихати значно рівніше. «Я вже в нормі. Повертаємося швидше», – промовив він Кволо. «Що з вами сталося? Що це?» «Здається, все через сонце». «Зрозуміло. І давно у вас ці симптоми?» «Уперше. Відтоді Рей Діас почав страждати на дивну геліофобію. Варто лише було побачити сонце, як він впадав у стан, близький до кататонічного ступору». «Довгенько летів?» – здаєшся млявим. Такими словами Лодзи зустрів Шицяна. «Егеш, цього разу літак був не таким комфортабельним, як під час перельоту з тобою», – відповів Шицян, оглядаючи краєвид. «Чудове місце, чи не так?» «Годі шукати паскуднішого», – похитав головою Шицян. «Із трьох боків у притул підступає ліс, сховатися біля самісінького маєтку, розплюнути. четвертого боку, знову ж таки, в притул підступає озеро». Тож запобігти нападові бойових плавців з іншого берега теж завдання нелегке. Але довколішні луки трохи прикрашають картину. Хоч якийсь простір проглядається. А можна бути трохи романтичнішим? Друже, я тут для того, щоб працювати. Але я запросив тебе для виконання саме романтичної роботи. Лодзи провів Дашидо Вітальні, де той, роззирнувшись, здається, знову не відчув задоволення розкішю та елегантністю інтер'єру. Лодзи запропонував йому випити з кришталевого келиха, але той лише відмахнувся. Це бренді 30-річної витримки. Я не можу зараз пити. Ліпше відразу перейдімо до твоєї романтичної роботи. Лодзи вмостився біля Шицяна і торкнув губами келих. Даші, я благаю допомогти. На колишньому місці роботі тобі часто доводилося розшукувати людей в країні або й у всьому світі? Так. І це в тебе добре виходило? Розшукувати людей? Звісно. Чудово. То допоможи мені знайти декого. Дівчину приблизно 20-річного віку. Це частина плану. Національність, сім'я, адреса. Нічого. Навіть імовірність її реального існування вкрай незначна. Даши глянув на Лодзи і за кілька секунд поцікавився. Наснилася. І в сні і у мріях. Кивнув Лодзи. Даши теж покивав і сказав те, чого Лодзи аж ніяк не очікував. Гаразд. Що? Я сказав гаразд, якщо ти маєш хоча б найменше уявлення про її вигляд. Вона... Хм, азійка, навіть точно китаянка. Почав Лодзи, далі схопив аркуш паперу, олівець і заходився малювати. Обличчя ось таке, з таким носом, губи... Чорт, я так паскудно малюю. Очі. Трестя, як намалювати такі очі? У тебе немає такої спеціальної програми, що створює фотороботи за словами свідків. Складають обличчя, потім підтягують ніс, вибирають очі і усе інше. Є, в моєму ноутбуці. То піди по нього, ми зараз усе це намалюємо. Даши лише зручніше вмостився на дивані. «Немає потреби малювати, то нині зайве. Ліпше розкажи, що за людина ця панянка». Здалося, ніби вогник спалахнув у душі лодзи. Він підхопився і почав походжати туди-сюди вздовж комінка. Вона, як би це сказати, вона з'явилася в цей світ, як чарівна лілея, що виросла з купи сміття. Така чиста і ніжна, що весь довколишній бруд не може її заплямувати. Але зашкодити так. Геть усе довкола шкодить їй. Коли ти побачиш її першою думкою буде, ця дівчина потребує захисту. О, ні. Ти забажаєш оточити її турботою за будь-яку сіну заховати від цієї жорстокої, брутальної реальності. Ладен будеш за це все віддати. Вона... вона така... О, подивись, який дурнуватий мене вигляд. Я навіть розповісти щось допуття не можу. Це завжди так, сміючись закивав Даши. Його мене розсміятися на початку знайомства видавалася лодзи брутальною і недоречною. Проте зараз він розумів, що в цьому сміхові криється потаємна, прихована мудрість, тож почувався комфортно. Але з того, що ти сказав, усе зрозуміло. Добре, тоді я продовжу. Вона? Та що я зможю пояснити? Як я можу висловити все, що бачу і відчуваю серцем? Лодзи, здавалося, був аж такий збуджений, що роздерби собі груди і показав серце, аби допомогти Даші зрозуміти, що то за дівчина. Даши замахав на нього руками, намагаючись угамувати. А Краще розкажи в деталях, що ви робите, коли разом. Коли разом... Що? Як ти дізнався? Очі Лодзи від подову поповзли на лоба. Даші радісно розсміявся і розвернувся навкруги. А в цих покоях не знайдеться гарної сигари. Ще яка знайдеться? Лодзи рушив до комінка, де на полиці стояла дерев'яна скринька тонкої роботи, дістав товсту давідов, обрізав кінчики не менш вишуканою гілютинкою і простягнув сигару Даші. За допомогою спеціальної кедрової тріски допоміг її розкурити. Даши випустив кільця диму, задоволено кивнув і мовив. Продовжуй. Лодзи зміг подолати попередній ступор, і слова полилися з нього без зупину. Він розповів про першу появу дівчини в бібліотеці, як вона опинилася в аудиторії на його лекції, як вони зустрілися біля уявного каменка в кімнаті гуртожитку, якою вродою тієї ночі світилося її обличчя у відблисках вогню, коли вони роздивлялися, на світло вино в пляжці уявляли очі, що палають при західним сонцем. Він із потімним задоволенням до найменшої деталі пригадав їхню подорож. Поля в плямах підталого снігу, містечка села під блакитним небом, гори, що грілися на сонечку, мов літні селяни, захід сонця і багаття в горах. Коли він скінчив розповідь, Даши докорив сигару, розчавив недопалок і мовив. Ну, для початку більш ніж достатньо. Зараз я спробую вгадати ще дещо. А ти скажеш, чи я правий? Ну, бо спробуймо. Вона повинна мати повну вищу освіту, але наукового ступеню ще не отримала. Так, так, закивав Лодзи. Вона добре свідчена, але знання не позбавили її жаги до життя, вміння насолоджуватися ним. Навпаки, вона стала чуттєвішою завдяки розумінню світу і сенсу буття. Вона із високоосвіченої родини, але виросла не серед розкошів, хоча рівень достатку в сім'ї був вищим за середній. Її змалечко оточували батьківські любов і турбота, але вона мало спілкувалася з іншими людьми, особливо з пролетаріатом. О, так-так, вона мені ніколи не розповідала про своє минуле, про родину. Якщо пригадати, то вона взагалі ніколи про себе нічого не розказувала. Але я впевнений, що так воно і є. Далі складніше. Тому ти мене виправляй, якщо котресь моє припущення виявиться хибним. В одязі надає перевагу, як би це правильно сказати, елегантному стилю. Але її вбрання не впадає в око, як у її одноліток. Лодзира зураз розкивав із витріщеними очима. Проте в її костюмі завжди є, бодай, одна білосніжна річ, що різко контрастує з іншими. Блузка, комір тощо. Даши ти! Лодзі ледь стримував емоції, не відриваючи погляду від співрозмовника. Шіцян підняв руку, щоб його зупинити. Нарешті останнє. Вона невисока на зріст, десь 160 сантиметрів. Дуже, як треба сказати, й тендітна. Здається, порив вітру міг би легко її віднести, проте вона не здається маленькою. Я можу ще й багато чого додати, але погодься, поцілив яблучком?» Лодзи Ладен був упасти навколішки. «Даші, я готовий заприсягтися, що ти – реінкарнація Шерлока Голмса. Ну, тоді я піду малювати портрет на ноутбуці». Даші підвівся. Тієї ж ночі він приніс ноутбук, щоб показати результат своєї праці Лодзи. Коли обличчя дівчини з'явилося на екрані, Лодзи закляк не в змозі поворухнутися мов би його зурочили. Шитян здавалося, чекав на подібну реакцію, тому пішов до коменка, взяв сигару, гільотинкою зрізав кінчики, розкурив, зробив кілька затяжок і повернувся до Лодзи, який за цей час навіть не змінив пози. «Захочеш поправити, скажи мені, це швидко». Лодзи насилою відірвав погляд від екрана, встав і підійшов до вікна. Роздивляючись залиті місячним сяйвом засніжені піки вдалині, замрієно відповів. «Не треба». Я так і думав. Даши закрив ноутбук. І далі, вдивляючись у далечінь, Лодзи описав, шиця над тими самими словами, що й багато людей до цього. Даши, ти сам диявол. Той висіло пустився на диван. Жодної містики. Ми обидва чоловіки, ось і все. Але уявлення про ідеальну жінку в кожного своє. І відповів Лодзи, повернувся обличчям до нього. У кожного типу чоловіків образ ідеальної коханки практично однаковий, плюс-мінус. Кілька суто особистих уподобань. Однак випадковий збіг не може з'явитися аж таким точним. Ти ж мені багато розповів. Лодзи повернувся до ноутбука, відкрив його, ще раз глянув на зображення і попросив. Надійшли мені малюнок. А потім стурбовано додав. Зможеш її відшукати? Ось все, що поки можу сказати, це цілком імовірно. Але так само ймовірно, що пошуки можуть нічим не скінчитися. Що? Лодзи з чину застиг. А хто може дати 100% гарантію успіху в такій справі? Та ні, я мав на увазі зовсім інше. Навпаки, очікував, що ти скажеш, це все цілковита маячня. Неможливо таке зробити, проте не виключений і певний статистичний шанс на успіх приблизно на одну десятитисячну. Навіть така примарна надія на успіх мене абсолютно задовольнила б. Він знову заходився розглядати портрет на екрані, бурмочучи. Але хіба така людина може існувати не в уяві, а насправді десь у світі? Шиціан щиро посміхнувся. «Доктор Ло, скільки людей ви бачили у своєму житті? Мені, звісно, не зрівнятися з тобою, але я бачив достатньо, щоб зрозуміти. У світі не існує ні ідеальних чоловіків, ні ідеальних жінок. Як ти сам слушно зауважив, мені доводилося знаходити людину серед десятків тисяч інших. І ось що я виніс із власного життєвого досвіду. Люди трапляються. Різні. Кардинально різні, мій хлопчику. Трапляються навіть ідеальні можна відшукати ідеальну жінку. Ти просто не зустрічав подібних на своїм віку. Уперше таки чую. Це тому, що твоя люба в очах іншого не обов'язково така вже ідеальна, як для тебе. На мій смак, ця дівчина з твоїх мрій має, так би мовити, серйозну ваду, а тому шанси знайти її не такі вже й примарні. Але часто режисери не можуть знайти ідеальну кандидатуру на певну роль серед тисяч людей, які прийшли на кастинг. Можливості цих режисерів жодним чином не можна порівнювати з нашими. Ми не просто перебираємо десятки, навіть сотні тисяч чи і мільйони людей. Методики і інструменти, якими користуємося, найсучасніші, до того ж, застосовуються в комплексі. А що порівняно з цим можуть дозволити собі режисери? Найпотужніші суперкомп'ютери в аналітичному центрі Міністерства громадської безпеки здатні встановити особу людини за фотороботом у базі даних сотень мільйонів осіб за якісь півдня. Але хочу попередити, що це завдання виходить за межі моєї компетенції. Тому перш ніж розпочати пошуки, маю отримати дозвіл від керівництва. Якщо з цим проблем не виникне, завдання доручать саме мені, зроблю все, що від мене залежить. Скажи їм, що це надважлива частина реалізації плану оберненого, і до запиту слід ставитися з усією відповідальністю. Швейцян загадково посміхнувся, став і розпрощався. Що-що? Роз для нього має знайти. Кенту, вочевидь, складно було дібрати правильне слово китайською. Коханку його мрії. Цей хлопчисько геть сказився. Мені шкода, але я не можу передати керівництву такий запит. Тоді ви порушуєте початковий принцип плану обернення до стіни. Хоч би яким екстравагантним і навіженним видавався запит оберненого, ви маєте доповісти у відповідній інстанції. А право накласти вето на запит має лише роз під час засідання, на якому він розглядатиметься. Ми не можемо використовувати ресурси людства заради забаганок цієї людини, що прагне жити як імператор. Пане Ши, ми з вами співпрацюємо не так давно, але особисто вас я поважаю. Ви дуже досвідчена і мудра людина. То дайте мені щиру відповідь. Чи справді ви вважаєте, що лодзип, хоч якось розробляє чи втілює в життя власний план оберненого? Шиціан похитав головою. Я не знаю. Він підняв руку, щоб зупинити потік аргументів Кента. Але це моя особиста думка, а не резолюція компетентних фахівців. У цьому й криється найбільша відмінність між мною і вами. Я лише той, хто чітко виконує отримані інструкції. А ви той, хто має постійно ставити собі запитання «Чому?». Це погано. Це недобре і непогано. Просто якби всім у світі, перш ніж виконати наказ, спочатку потрібно було довідатися, чому вони мають це робити, скрізь уже давно панував би страшенний хаос. Пане Кент, ви за посадою вищий за мене. Але врешті-решт ми обидва виконавці наказів. Найперше, що нам з вами слід усвідомити, деякі речі не для нашого розуміння, схвалення та узгодження. Мусимо діяти згідно з отриманими вказівками, і якщо вже зараз цей факт у вас викликає таку протидію, то побоюся, надалі вам буде зовсім не переливки. Мені вже не переливки. Нещодавно довелося витратити силу селену грошей, щоб викупити барильцевина із затопленого корабля. І я гадав, от скажіть, чи схоже він взагалі на оберненого? А який вигляд має бути в оберненого? Кенту на мить відібрало мову. «Навіть якби існували певні стандартні вимоги до вигляду оберненого, я не сказав би, що доктор Ло не має з ним нічого спільного». «Що?» – спантилишно перепитав Кент. «Ви стверджуєте, що бачите в ньому бодай якісь чесноти?» «Так, бачу». «І що ж ви бачите, чорт забирай?» Шитцян поплескав Кента по плечі. «От якби вас призначили оберненим, ви не скористалися б нагодою побути опортуністичним гедоністом, як отвін недавно давно вже з'їхав без глусту. Так отож. А от цей трохи легковажний, девакуватий, так, і це не дуже добре. Але ж ви не думайте, пане Кен, що йому випала легка доля. Проте всі люди великих звершень мали дивакуваті пунктики. Такі, як я чи ви, не кандидати для такої місії. Але він так, так би мовити, тішиться своїм декаденством, а як же його плани оберненого? Я вже скільки часу про це торочу. Уже ж відповів не знаю. Може всі ці примхи, вимоги і забаганки є частиною плану. Знову ж таки, не на наш розум оцінювати плани обернених, навіть якщо ми впевнені у власній правоті. Шицян підійшов до Кента і стишив голос. Деякі справи не роблять поспіхом. Кент на мить затримав погляд на Шицяні і зрештою похитав головою. Він не був певен, що правильно зрозумів останній вислів, але погодився. Гаразд, я надішлю запит у відповідні інстанції, але спочатку маємо поглянути на коханку його мрії. Вираз обличчя Кента, стоманого життям, ледь пом'якшив, щойно на екрані з'явився портрет дівчини. Він по й ймовив. Ну що ж, господи, я не вірю, що серед людей існує хтось подібний, але бажаю вам якнайшвидше її знайти. Полковнику, ви не вважаєте надто несподіваною мою перевірку рівня політичної та ідеологічної роботи в лавах вашого війська? Запитав Тейлор, зустрівшись із Джаном Бейхаєм. Ні. Зовсім ні, містере Тейлор. Це ж ніяк не прецедент, бо містер Рамсвелд відвідував школу підготовки політичних кадрів Центральної військової комісії за часів, коли я там навчався. Бейхай не виявляв ні настороженості, ні подиву, чи ворожості, як ті офіцери китайської армії, з якими досі розмовляв Тейлор. Він здавався цілком щирим, що дуже полегшувало спілкування. Ваша англійська чудова. Ви, напевно, з лодської команди? Такі є. А ваші американські космічні сили? Набрали ще більше людей з флоту, якщо глянути на відсоток. У цьому давньому роді військ і уявити не могли, що колись їхні кораблі сягнуть космосу. Щиро кажучи, коли генерал Чан Вейсин відрекомендував вас як його найкращого політичного комісара, я спершу подумав, що ви з сухопутних військ. Адже сама армія є стрижнем і душею ваших військових сил. Джан Бейхай не погодився з такою думкою, проте лише поблажливо посміхнувся. Душа має бути однаковою у всіх військах а космічні сили в усіх країнах лише формуються. Тому скрізь до нового роду військ переносяться традиції та порядки вже наявних підрозділів. Я вельми зацікавлений у вивченні порядку ведення політичної та ідеологічної роботи в наших армійських лавах. Сподіваюся, що зможу ознайомитися з нею ґрунтовніше. Без питань. Я отримав від керівництва чіткі вказівки. Нічого від вас не приховувати. Вельми вдячний. Тейлор вагався, але все ж таки вирішив це сказати. Метою моєї поїздки є отримання відповідей на певні запитання, але спершу хочу запитати саме у вас. Чудово. можете запитувати про все, що вас цікавить. Полковнику, ви вірите, що ми зможемо відродити у війську дух минулого? Що ви маєте на увазі? Я говорю про значний відтинок часу. Скажімо, від часів давньої Греції аж до Другої світової війни. ті часи об'єднують духовні цінності, честь і обов'язок понад усе. Якщо виникне потреба, як ви так і будь-хто інший, не вагаючись, пожертвуєте власним життям заради перемоги. Ви, напевно, зауважили, що наприкінці Другої світової війни цей дух без сліду згас у армійцях як демократичного табору, так і авторитаристського. Військова похідна соціуму. Тому для вирішення вашого завдання потрібно відродити цей дух у цілому суспільстві. Я дотримуюсь тієї самої думки. Однак, містере Тейлор, це неможливо. Але чому? Ми маємо попереду ще понад чотири століття. У минулому людське суспільство спромоглося за такий проміжок часу еволюціонувати від колективного героїзму до стандартів індивідуалізму. Чому б нам за такий самий період не повернутися у світогляді назад? Це запитання змусило би хай на хвильку замислитися. Це дуже непроста проблема, але мені здається, що людське суспільство, яке пройшло певний період становлення подорослішало, не може повернутися в дитинство. Бо за останні 400 років, час зародження і формування нинішнього суспільства, я не можу знайти жодної культурної чи світоглядної передумови для розуміння кризи, що сталося нині. Ми не були до неї готові. Що ж, тоді звідки взагалі взялася ваша впевненість у перемозі? Наскільки я знаю, ви переконаний тріумфаліст. Але як космічний флот, уражений вірусом з невіри, зможе протистояти такій ворожій потузі? А чи не ви щойно зауважили й таке? Ми маємо попереду ще понад 400 років. Якщо нам не судилося повернутися назад, то залишається єдине впевнено крокувати вперед. Відповідь Бейхая здавалася надто загальною, але впродовж усієї подальшої дискусії Тейлор так і не зумів із нього витягти нічого конкретнішого. Він лише пересвідчився, що думки цієї людини куди глибші, ніж здається, на перший погляд, і з'ясувати їх до кінця в короткій розмові неможливо уже залишаючи штаб квартиру космічних сил, Тейлор знову пройшов повз вартову сторожку. Зустрівся очима з солдатом і несподівано помітив сором'язливу посмішку. Це було неймовірно для вартових у армії інших країн, які дивилися просто перед собою, навіть не кліпаючи. Вдивляючись у молоде обличчя, Тейлор знову згадав ту записку. Мамо, я стану світлячком. Того вечора задощило, і це був перший дощ відтоді, як Лодзи оселився тут. Вітальна зовсім вистигла. Лодзи сидів біля комінка, не розпалюючи його, прислухався до шуму дощу, уявляв будинок острівцем серед потемнілого океану. Довкола панувала безмежна самотність, і він упав у її обійми. Після від'їзду Шицяна його роздирало тривожне очікування, яке в поєднанні з самотністю виявилося своєрідною формою щастя. Раптом він почув, як до будинку під'їхала машина. Далі уривки розмови двох людей і ніжний жіночий голос. «Дякую, до побачення!» Лодзі здалося, що його вдарили електричним струмом. Два роки тому, в день і вночі, він постійно чув цей голос. Він мандрував синім небом із легким осіннім павутинням. Ось і зараз від його звуку вечірні сутінки неначе прорізав сонячний промінь. Почувся легкий стукіт. Лодзі надовго мить закляк на місці і лише згодом вимовив. «Заходьте!» Двері прочинилися і впустили тендітну постать, яка принесла з собою запах дощу. Єдиним джерелом світла у вітальні був торшер із старомодним абажуром, тож усе, розташоване далі від комена, тонуло в півмруці. Лодзі не міг розгледіти її обличчя, проте побачив, що вона в білих штанях і темній курсі, з якою білосніжний комірець контрастував так виразно, що йому на згадку спали квіти лілії. "Доброго вечора, містер Лов", мовила вона. "Вітаю", Лодзі підвівся. "На дворі холодно?" "У машині ні". Хоча Лодзі не міг цього бачити, Проте він був певен, що вона посміхається. Але тут вона розвернулася довкола. Трохи зимно. О, доктор Ло, мене звуть Джоан Янь. Це можна виправити. Давайте розпалимо комен. Лодзи опустився навколішки біля акуратного стосу фруктових поліниць і почав перекладати їх до комена. Ви коли-небудь бачили комен? Проходьте, сідайте. Вона підійшла, сіла на диван, залишаючись так само в тіні. Ну, я бачила це лише в кіно. Лодзе запалив сірник і заходився розпалювати полінця. Коли язики вогню затанцювали, мов живі, їхнє м'яке золоте світіння вихопило з темряви жіночу постоль. Лодзе стиснув у пальцях сірник, що не встиг догоріти. Йому потрібен був біль, аби пересвідчитися, що це не сон. Відчував, що запалив сонце, яке осяяло світ мрій, перетворило його на реальність. Справжнє сонце зовні тепер може ховатися серед хмар і дощу до кінця віку. В його світі є вона і вогонь. Даши, ти такий диявол, де ти її відшукав? Чорт забирай, як це тобі вдалося? Лодзипі підняв погляд і подивився на полум'я. На очах у нього забриніли сльози. Він злякався, що дівчина це помітить, але потім зрозумів, що ховатися не потрібно. Вона могла подумати, що дим ріже йому очі. Тож він просто, неякриючись, змахнув сльози долонею. Так тепло й хороше. Вона дивилась на вогонь і посміхалася. Від цих простих слів і її посмішки серце влодзи затріпотіло. А чому тут так? спитала вона, роздивляючись, як тіні гуляють вітальною. Не зовсім як ви собі уявляли? Зовсім не так. Недостатньо. він замислився над значенням її імені. Урочисто для вас? Вона посміхнулася. «Янь у моєму імені пишеться не як урочистість, а як колір. О, зрозуміло. Ви гадали, що тут щось подібне до штабу. Безліч мапи, величезних екранів на стінах, сила силена військових генералів у однострої, а я тицюю в мапи довжелезною казкою. Десь так я уявляла, докторело. І щаслива посмішка розквітла, мов пуп'янок троянди. Лодзе підвівся. Ви, мабуть, стомилися в дорозі. Вип'йте чаю? Він завагався. Чи може вина, щоб зігрітися? Гаразд, відповіла вона трохи тихіше, прийняла келих, зробила невеличкий ковток Лодзи помітив, що дівчина тримає келих саме так, як і в його спогадах, і відчув, як у душі озиваються найпотаємніші струни. Він запропонував випити. Дівчина погодилася. Вона була відкрита всьому світу і не виказувала ані найменшого страху. Так усе в світі лише чекало нагоди, щоб зашкодити їй, але не тут. Тут її фортеця, і тут про неї подбають. Лодзи знову сів, глянув на Джоан Янь і запитав, якомога спокійніше. Що вони вам говорили перед подорожю сюди? Звичайно, казали, що мені доведеться попрацювати. Вона знову подарувала йому безневинну посмішку, від якої серце Лодзи розлетілося над руски. Томі, стирило, чим я займатимуся? Що ви вивчали? Традиційний китайський живопис у Центральній академії образотворчого мистецтва. О, ви закінчили академію? Так, нещодавно. І шукала роботу, поки готувалася до вступу в аспірантуру. Лодзина довго замислився, зовсім не уявляючи, чим вона може тут займатися. «Що ж, давайте про роботу поговоримо вже завтра. Ви, напевно, стомилися, тож спочатку треба відпочити. Вам тут подобається?» «Я не знаю. Поки ми їхали з аеропорту, довкола був лише туман. А потім посутеніло, і я все одно не могла нічого побачити. «Доктор Ло, а де ми знаходимося?» «Я цього і сам не знаю». Вона кивнула і посміхнулася сама собі. Вочевидь, не повірила. Я справді не знаю, де ми. Природа і ландшафт схожі на Північну Європу. Я просто зараз за і запитаю. Лодзи потягнувся до телефону біля дивана. Ні-ні, доктор Ло, не треба. Не знати це так чудово. Чому? Щойно ви дізнаєтеся, де перебуваєте, Свіст стискається до точки на мапі. Боже мій, вигукнув Лодзи по Раптом вона скрикнула зовсім по-дитячому. Доктор Ло, погляньте, як чарівно виграє вино в відблисках полум'я. Вогонь комена додав вину всіх відтінків багрянцю, і воно ожило мову касті. «На що це схоже, як гадаєте?» – нервово запитав Лодзи. «Ну, в мене це викликає асоціації з очима. Які палають при західним сонцем?» «При західним сонцем?» – доктор Ло, яка чудова метафора. «Цвітанок і захід сонця. Вам же більше вподоби останнє?» «Так, а як ви здогадалися? Я люблю малювати саме захід сонця. Очі Джоан Янь таємниче блищали проти вогню». В них світилося запитання, хіба у цьому є щось погане? Наступного ранку дощ припинився, і Лодзи не полишало відчуття, що перед приїздом Джуан Ян Бог омив Едемський сад. Коли вона вперше роздивилася околиці, Лодзі Лодзи не почув звичних для молодих дівчат безмістовних вигуків захопленого торохтіння. Її мов би перехопило подих і відібрало мову від цієї величної панорами. Лодзи зауважив, що відчуття прекрасного в природі у цієї дівчини – значно витонченіше, ніж у тих, кого він знав раніше. «То у вас виникне бажання це намалювати?» запитав він. Джон Яні далі роздивлялася засніжені гірські вершини і відповіла не відразу. «Так, але якби я тут виросла, то взагалі не почала б малювати. Чому? Я уявляю багато фантастично красивих місць, і коли малюю, не їх відвідую, але тут є все, про що я мріяла, що я уявляла. То який сенс у малюванні?» «Так, так!» Коли уявна краса зустрічається в реальному житті, це насправді... Він затнувся, глянув на Джоан Янь, освітлену світанковим промінням. Отак, Янгол із його мрій тут, і його присутність наповнює серце щастям, подібним до близько хвиль на гладіні озера під яскравим сонцем. Чиновники ООН із РОС ніколи йоявити собі не могли, що проект обернення до стіни матиме такі результати. Якби зараз настав час помирати, Лодзи не засмутився б ні на мить.